מזמור ס"ז. למנצח בנגינות, מזמור שיר. אלוהים יחוננו ויברכנו, יאר פניו איתנו, סלע. לדעת בארץ דרכך, בכל גויים ישועתך. יודוך עמים, אלוהים, יודוך עמים כולם. ישמחו וירננו לאומים, כי תשפוט עמים מישור, ולאומים בארץ תנכם. סלע. יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם. ארץ נתנה יבולה, יברכנו אלוהים אלוהינו. יברכנו אלוהים, ויראו אותו כל אפסי ארץ.